Я його колишня дружина. Станіслав вам не розповідав? Не дивно. Скільки тобі років, дівчинко? По голосу, не більше двадцяти. Мені двадцять два, гордо відказала Валя. Тікай від нього, от тобі моя порада. Мені не потрібні ваші поради. Ви зателефонували, щоб розбити наше життя? Ви мені заздрите, утнула високим стилем Валя, ховаючи, з десь словами Розгубленість І підозру у щирості жінки На другому кінці телефонного дроту Ні, це ти можеш мені позаздрити Я вже позбулася цієї напасті А у тебе все ще попереду Власне, я телефоную, щоб повідомити Захворів наш син Сергійко Потрібні гроші на лікування Якщо хочеш, передай йому мої слова А ні, то ми й самі обійдемося У голосі жінки було стільки гіркоти, що Валентина готова була нагайно бігти рятувати хвору дитину. Коли Стас повернувся з вечірньої вистави, вона приготувала для нього цілу промову, де був розділ про безсердечність, кілька вдалих речень про брехню, на якій не можна будувати стосунки, кульмінаційна частина з пронизливими спогадами про аборт, який він примусив її Валентину зробити. Промова не знайшла свого слухача. Розмовляти не було з ким. Вуха безнадійно залила і загусла у них запечатавши горілка. «Ми випили трішки за здоров'я Мирослава Степановича, твого ж, до речі, улюбленого актора. Йому вчора присвоїли народного. Скажи, можна було не випити? Що він про мене подумає?» «Звичайно, як інакше?» «Можна не привітати, можна чорно позаздрити у слід. А щоб не випити...» Такого не бувало. В театрі, здавалося, тричі на день виникали приводи до пиятики. То у когось день народження, то іменини, то присвоїли звання, то приїхав хтось із кіностудії, то з міністерства, то автор привів нову п'єсу, і Стас має отримати в ній роль, то у студію набирають нових акторів, то ці актори студію закінчують, то у студентів студії залік, то іспит, то хтось від'їжджає, то прибуває, то прем'єра, то гастролі, то концерт, то свято. Дня не минало, щоб не випало приводу набиратися під саму зав'язку. А то пили без усякого приводу. Валя почала потроху побоюватися приходу чоловіка з роботи. Серце завмирало і мало не вихоплювалося з грудей, коли чула знайомі кроки. За цими звуками намагалася зрозуміти – в якому він стані і що її чекає цього вечора. Програма на вечір особливим різноманіттям не відрізнялася. Все залежало від того, пив чи ні, а якщо пив, то що, скільки і з ким. Якщо у виставі брав участь Владислав Хижняк, це означало, що Стас і на виставу піде, і додому повернеться Тверезим. Хижняк – народний артист, керівник акторського факультету, студент – і знавець театру, яких мало. Улюбленець тернопільської публіки. Не лише сам не брав горілки до рота, а й пильно стежив за поведінкою молодших акторів. Вони його просто обожнювали. На самохід копіювали і намагалися бути схожим у всьому. Переймали поставу, жести, голос, дикцію. В театрі їх називали маленькими хижнячками. Аж поки не минала ця хвороба, і колишні студенти знаходили власне обличчя, власний акторський голос. Навіть Стас при всьому своєму ампломбі визнавав, що до рівня хижняка йому ще ого-го і намагався перескочити сам себе. Тому на виставу обов'язково йшов сухим. Коли ж його партнерами були молоді актори, тоді мав де показати і свій неміряний талант, і техніку, і голос і повипендрюватися до скочу. Вчиться, мовляв діти, у корифея. А діти знали слабке місце метра. І після вистави, а згодом і до, і навіть під час, щоразу наливали. Тоді Стас повертався п'яним, гидким, але не дуже прикрим, відносно спокійним. Так собі, для порядку, чіплявся до дружини. Вимагав своїх чоловічих прав, до виконання яких на п'яну голову був малоздатним. Відтак... Засинав неспокійним сном, кілька разів на ніч схоплювався і біг кудись, волав, кидався, а потім не пам'ятав, що з ним трапилося. На ранок, після таких ночей, у валі розколювалася голова, злипалися очі. Таличко, рожеве, чисте, мов сонечко, все одно виглядало свіжим, немов щойно колиски».